мого давно потопленого корабля. Я залишився. Наступного ж дня ми вирушили назад, до Нью-Йорка. Я з кислою міною на обличчі. Дезмонд, натхнений новими планами, які нам належить звершити, Єлизавета? Ні, не знаю. Мені легше було думати, що вона так само задоволена, як і Дезмонд, тими ж майбутніми обжинками, на які так довго чекала. Я ж почувався, як самотній огірок у порожній діжці, що бовтається у солоному розсолі, і сердився на себе. Так, я нарешті міг сказати собі те, на що не вистачало часу, аби зрозуміти, я був поганим сином, поганим чоловіком, поганим коханцем, поганим учителем і поганим товаришем. І жоден успіх, жодна зловтіха і жоден реванш не могли перекрити ці проколи, заштопати дірки і виправдати мене бодай перед собою. Тепер я... Я не уявляв, навіщо шукаємо людину, котра прожила тут чималу частину життя і сама вирішила свою долю. Вирішила навіть в ту мить, коли відступила. І це теж було вчинком. Знав, напевно, не схотіла порушувати те, що, як їй здавалося всі ці роки, склалося якнайкраще. А я... Що тут роблю я? Те саме, чого вона не зробила. Їду в четверговий раз зламати те, що вона, як я сподіваюся, встигла збудувати. Якісь незрозумілі історії з підробкою гобеленів, маячня старої жінки. Ліка ніколи не ткала гобеленів. Перші п'ять днів на Манхеттині видалися метушливими. Дезмонд весь час бігав на зустрічі чи розмовляв по телефону, підтверджуючи нашу участь в тих чи тих заходах. Тягав за собою Єлизавету, представляючи її різним кіноділкам та продюсерам. Вона поверталася втомлена, і щораз я наштовхувався на її промовистий погляд, «Ну як? Ти там був?» А я дійсно ходив колами, які все ж таки намагався звузити. Біля офісу, що, за даними Дезмонда Уінтенберга, належав містеру Збишику Залеські. Влаштовувався в екокав'ярні навпроти і цідив огидний жасминовий чай, поглядаючи на двері. Що я там хотів побачити, важко сформулювати. Просто сидів, спостерігаючи за нечастими відвідувачами. Навіть почав відрізняти секретарку від прибиральниці. Але запитання, з яким мушу переступити цей поріг, ніяк не формувалося в голові. Відверто кажучи, Мені було начхати на цього збишика, на його офіс, і на те, чи досяг він своєї мети у відвоюванні місіс Маклейн у містера Маклейна. Начхати і розтерти. Власне, я, напевно, знав те, що доречніше буде запустити в цей мистецький гадючник місіс Тенецьку. Але та дивилася на мене перестрашеними очима і вимагала йти у розвідку першим. Зовсім не по-товариськи. Мій незабутній учитель з кінофаху якось сказав, «Удача режисера-документаліста в терпінні. Треба вміти сидіти і чекати, доки сюжет, на який ти чатуєш, мов павук, утрапить у твої тенета». Власне, те саме я говорив і своїм студентам – посилаючи їх на завдання – не метушитись і вміти спостерігати, слухати та аналізувати. Ну, саме ця порада і спрацювала на шостий день мого безглуздого чаювання. До офісу під'їхала поліцейська машина. Двоє полісменів, чоловік і жінка, вийшли з неї і попрямували до дверей звідти до них вибігла дівчина, яку я вирахував як секретарку чи менеджера. Розмахуючи руками, вона повела полісменів всередину. Я кинув на стіл два долари і поспішив на вулицю. Став поруч вітрини і зробив вигляд, що роздивляюсь індійські прикраси. Хвилин за десять полісмени вийшли з офісу супроводжуючи якогось чолов'ягу. Вони зупинилися неподалік від мене. Довкола почали скупчуватись цікаві перехожі, а відтак моя присутність не впадала у вічі. Я нашорошив вуха. Чолов'яга заговорив про непорозуміння і чемно вибачився, розгублено поглядаючи в бік невеличкої юрми, котра зібралася довкола. Жінка-полісмен погортала і віддала чоловікові документи. Сказала кілька слів про порушення порядку. Її напарник тицнув йому папірець, квитанцію на штраф або виклик до поліції. «Я намагався протиснутися наперед, аби почути щось цікаве. Чи не є цей пан тим самим з бишиком Залеські?» якого заарештовують за махінації з витворами мистецтва. Але я нічого такого не почув. До того ж, чоловіка не збиралися заштовхувати в авто, як злочинця вселенського масштабу. Він розгублено оглядав натовп, зупинивши погляд саме на мені, ніби просив вибачення за завдані незручності. Я посміхнувся йому у відповідь. «І даю руку на відсіч, його обличчя закам'яніло». Він більше не слухав докорів, доглядачів порядку, а уважно дивився просто мені в очі. За кілька хвилин авто з полісменами відчалило. Натовп розбрівся, ми лишилися стояти один навпроти одного». Це була досить зручна для мене ситуація, аби невимушено розпитати, що трапилось, поспівчувати, завести розмову про офіс і запросити порушника заспокоїти нерви у найближчий бар.